Busuioc, busuioc la naștere, busuioc la moarte, floare de tristețe, floare de noroc, viața noastră tată, Doamne, cum în între două fire mici de busuioc.